my oorloosie in die rekenaarkamer of in die atelier of achter die microfoon, sê nou 1905 Suid-Afrikaanse tyd soos net soos kyns na 7 eer, Suid-Afrikaanse tyd of Central African time en jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio a Webwerf www.netradiosa.co.za As jy dit nog nog nie gedoen het nie, sal ek aanraai dat jy bykie kyk op ons webwerf hierby www.netradiosa.co.za Al die inlichting is daar rondom ons radio. Al die name van die omroepers en ook die programme wat hulle uitsaai, die tye van uitsending, En dan is daar ook die faciliteit van een archief om te luister na vorige boodskappe wat al reeds uitgesaai is. So dat die mens dit op jou eie tyd sal so kon aflaai of daarna nou luister. Hoe dit ook al mag sy en dan ook vir mense wat nie weet van hier die radio nie. As mens nie weet nie, dan kan jy nie luister nie. En vir ons is dit altyd tevoreg, dank ek, om iemand te nooi om te luister na die goeie nies, die evangelie, die woord evangelie, die Griekse woord eeuw, angelion. Die eeuw beteken goed, die angelion beteken nies. Die goeie nies. Aan die wereld het ons goeie nies. Die nies is Jezus. En as iemand nou nog nie van Jezus gehoor het nie, dan is dit een probleem vir daar die persoon, want daar is net een manier hoe een mens gered kan word, en dis dier die naam van Jezus. Iemand moet Jezus aan so'n persoon verkondig. En as enige mens van ons enig sinds kan bydra, dier hierdie webadres net te versprei mens weet nie wie kry daar die inlichting waar er ons op hier die groot aardbol vir die Heere gemaakt het. En dan luister, die persoon dalk vir eerste keer in sy of haar lewe na die goeie nies. En die goeie nies verdedig omself, die waarheid verdedig omself. Die waarheid penetreer een mens, gaan diep binnen in jou in, verander die dinge daar, want dis so saad, wat gesaai word, soos in die saaier in Matthies 13. En as daar die saad opgekom het, dan is daar blijdskap en vreugde, en harde persoon sy hart, maar ook in die jimmele, want die engele juig, oor elke enkele siel, wat tot bekering kom, so jy kan nie denk, daar was ‘n gejuig in die jimmel, toe jy tot bekering gekom het, toe jy lewe aan Jezus het wie jy hom aanvaard het als verlosser en zaligmaker. Jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hier vanuit Airene in Pretoria, Suid-Afrika en ons program, Oordenking, waar ons die woord van die Heere oordink en bepeins. En ons doen dit wereldwijd, saai oorhal in die wereld uit, dit wil sê hierdie levendige uitsending waarna jy nou luister, bereik al die uithoeken van die wereld, oorhal. En omdat dit nou so is, dat ons wereldwijd uitsaai, het ek maar een gewoonte om in een paar talen net een groot hallo te sê, Russische taal, Drafutja of Privet, en in die Arabische taal, Salam, Alikum, of ook, ons kan, ons sê Mergebaan, of Allahan, Basalan, en in die Duitse taal, Guten Abend, Hebreeu, Shalom, Grieks, Kalimera, en in die Afrikaanse taal, goeie naand of Engels, good evening. Ek hoop jy voel dat jy nou gegroot is, dat jy thuis voel, ek hoop jy te lekker, aangraam plek waar jy kan sit of le, en rustig ontspan in die oordenking dan van Godse woord. En ek het gedink om te praat oor die uitwerking van woorde, Wat is die uitwerking van een mens se woorde as jy praat? En ondou ons moet nog baie praat oor klank en wat klank doen en hoe dit in een mens se lichaam tot in die diepste dieptes van jou weese ingaan en daar herskepingswerk doen. So as soe inleiding lees ek psalm 19, maar ek ga nou nie die hele psalm lees nie, ek lees net die laaste versie, verse 15, om klem daar op te plaas wat daar staan. Die dichter sê, laat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, wel behaglik wees voor u aangezig, o Heere, my rots en my verlosser. So David spreek hier die wens uit, namelijk laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel wees voor u aangezig. O jyre, my rots en my verlosser. So ek wil hy met oplet na die twee gedeeltes in die anatomie van die mens, waar die woorde vandaan kom na die woorde van my mond, en dan die oordenkinge van my hart, dis waarmee ons dinge oordink. Tyk hier, is dit goed om eers dit wat jy wil sê te oordink, dit te bepeins. So God weet waar oor ons pyns. Wat is die oordenkinge van my hart? Hy spreek die wens uit dat het aangenaam sal wees, dat het wel behaglik sal wees voor u aangezigd, Ek dink dan, as een mens dit ernstig neem, dan sou een mens dit ook ernstig neem, dat daar een wacht voor jou mond moet wees. Ek het hulle in al een paar keer in een situasie bevind, waar ek iets wou sê, en het gelijk as die persoon anticipeer wat ek wou sê in my mond toegemaak. seker in een poging om my te verhoed, om sekere dinge te sê, wat liever dan nie gesê moet word nie, omdat een mens' woorde hy effect het, dat ons is na die beeld van God geskapen, God het die mens na sy beeld en na sy gelijkenis geskapen, en omdou dit wat God sê gebeur, en dis dan nou die vertrek, punt hier namelijk dat ons woorde een effect het want woorde het betekenis en nou is ons ook nog na die beeld van God geskapen en God het ons hier die vermoge gegeen om te kan praat en woorde dan te kan uitspreek. En moet een mens nou dalk nie te haastig wees nie, wanneer een mens nou iets wil sê nie. Want woorde het trefkracht. Dit het een effect en daarmee sal ons moet vrede maak. Ek dat begin besef het, het ek so amper half stom geraak, en gedank dat die mens moet maar liever minder praat, en liever maar meer luister. En gelukkig is dit deel van my persoonlikheid om meer te luister, as om te praat. Ek dink ek is een goeie waarnemer vir al van woorde wat mense praat. Ek het my altyd van kinsdag af, miskien is dit ook, ook so as gevolg van een mense waar wat nie groot word. En ek weet nie of die van jylle wat nou luister ook groot geword het met ouwers wat gegloe het, kinders, word gesien en nie gehoor nie. Ek weet nou nie hoe een goeie, gezonde ding dit is nie, maar hoe dit ook al sy, dit dit is doodgewoon hoe ek groot geworden. Jy moes nie te veel praat nie, jy moes meer luister, en miskien is dit dalk deel van my persoonlikheid, omdat ek dit so geleer het, maar het mag maar ook wees dat dit maar my persoonlikheid self is, wat ingebouw is, en dat ek baie meer gemakkelijk is, is om te luister. Baie keer dan sal ek in een, een geselskap sit, waar daar een klomp mense is, en dan luister ek, na die gesprekke wat gevoer word maar wanneer iemand nou specifiek met my praat dan sal ek reageer daarop hou nie daarvan om sommer net so'n gesprek binne te val je weet met die spreekwoordelike je val die huis binne met die koosijn om jou nek Nee, daar die, jy val die, met die deur in die huis en met, jou en met die koesijn om die nek. Denk nou nie, dis deel vir my geaardheid om so iets te doen, nie. Ek het meer geneig om te luister, te hoor wat iemand sê. Nou goed, die psalmdichter spreek dan hier die wens uit, laat die woorde van my man en die van my hart wel behaaglik wees voor u aangezicht, oe Heere, my rots en my verlosser. Terwijl ons daar oordink, ek gaan dan ook verder lees ander skrifgedeeltes wat met die woorde en die trefkracht van ons woorde te make het. Luister ons hier na is as muzieksnit, dat ek, gekies het Tony verster wat vir ons syng Then I Met Jesus slik wil ek maar vraag dat jy al ken jy die lied en die snit, misschien maar daar aan dagdag luister vir die tyd wat ons nou hier het om ons af te sonder en die woord van die Heere te bepyns Tony Versterre Then I met Jesus. <laughs> I had never seen the beauty Baby En hy is ingeskakeld by net Radio SA en luister na Dr. Tini Uiders wat uitsaai hiervan uit Irene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika Maar waar jy ook al mag wees, of jy nou hier in Suid-Afrika is en of jy in Pretoria is, of in een of ander van ons stede of dorpe of in die platteland hier, waar jy welkom gelukkig is ons een plek of een radio sonder grense en sonder mure. Ons wil met elke liewe mens wat wil luister, een gesprek voer. En weet jy, hoe lekker is dit vir my, as ek sê jy kyk in die kletskamer, en ek sê hoe jylle hier met mekaar gesels en praat, is baie, baie lekker aangenaam om dit so te sien. Ek hoop ons sal groei, in een vorige, baie vorige, stasie waar ek uitgesaai het, was dit nou nie snaaks om omtrent so 100 mense, hier in die tletskamer te heen neem, dit was sommer rechtig, baie, baie lekker, so, baie dankie vir die bijdra, ek waardeer dit rechtig hoor, dit is vir my baie lekker, om te sien dat, julle bezig is om te gesels, en ek kyk daarna, en dit is baie, monaruk lekker dat mens nie so net 'n eenrigting gesprek het nie Ek vanmiddag bietjie notas gemaak het toe die geleentheid gekry het het ek nou by my Engelse Bybel gehad die New International Version ek het nie Afrikaanse Bybel met my gehad jy my altyd my Bybels het hier hier in hierdie studeerkamer gelê en nou nie daar by die college nie Nou lees ek dus wat ek daar neergeskryf het in die Engelse taal Words of Life and Death Words of Life and Death Je moet bykie net daar aan dink Woorde van lewe en dood Words of Life and Death Proverbs het ons uh, versie wat aangeteken is, dan Proverbs spreek, 18 vers 20, Proverbs 18 versis 20 sê is, The tongue has the power of life and death. And those who love it, will eat its fruit. Nou, denk net a bykie daarover, mens moet oor Godse woord dink, mens moet dit bepeins, anders het dit nie die rechte uitwerking op ons leven nie. Die woord moet ons penetreer, dit moet ingang vind in ons. En die beste manier, of eindelijk die enigste manier, is om dit te bepeins, om daar na te dink. So hier in ons bepeinsing, of oordenking, vraag jou mooi te luister na hierdie vers, wat sê, the tongue has the power, power, kracht, has the power of life and death. Nou ek is nie heeltemaal so seker van een soort wat die mens kry, wat in die mens een huis kan groei, soos een potplant, en ek draad het nou maar oor, so wat ek dit geleer het, of van gehoor, ek nie gerechtig geleer nie, maar daarvan gehoor, van die specifieke soort van een plankie, ek het, ek het die plant gesênd, en gehoor wat mense oor die plant te sê het, self het ek dit nie bestudeer nie, ek het nie daarop ingegaan nie, ek onthoud dit maar net, dat mense gesê het, dat die specifieke plankje, met syke fijn groen blaartjes het, dat as mense in die huis, vloek en skree en raas, <laughs> as jy nou daar die woorde kan gebruik dan lyk dit asof die plankie vrek maar as mense nou prachtig mooi liefdestaal en liefdeswoorde gebruik en sachte woorde en opbouwende woorde en mooi muziek speel dan lyk dit asof daar die plant dan floreer nou as iemand wat luister ook daar die inlichting het, een keer die dag my het met ons deel, dan sal ek sê wat, uh, iemand hier geskryf het, as iemand nou iets skryf, <coughs> maar hoe dit ook al sê, of dit nou waar is, en of dit nie waar is nie, die bybel sê, dat tongue has the power of life, and death, nou op die stadium, en ek gaan nou nie sê, wat het dorp dit was nie, in die bediening, Reg oorkant die pastorie was daar nou een huis, so skyns eindelijk, skyns oorkant. En dit was jong mense, jong man en vrou paarkie, getroude paarkie, wat een sên wat in die laarskoel was. Maar goeie jimmel, dit was een, een verskrikkelijk om te luister hoe die pa met die kind gepraat het hy het om rechtig verskree, en nou wil ek nie, sê dis vloekwoorde, kom ons sê krachtwoorde, wat hy hierdie kant toegesnou het, en vir hom gesê het, hoe sleg hy nou eindelijk is, en dit het, aangehou, dit het nie opgehou, nie, dit was nie sommer net, Uh, sy nou maar vir 2-3 minute of vir 4 minute nie, dit was omtrend al woorde wat hierdie kind die heeltijd gehoor het van sy pa. En het ek die kind nou verskrikkelijk jammer gekry, juist omdat ek weet van wat die Bijbel sê oor woorde en die tong. The tongue has the power of life en dit en ek dink 'n mens sal dit moet oordink. 'n Mens sal daar moet tyd neem en te oordink dit wanneer jy jou mond oopmaak, wanneer jy iets sê, gaan dit of leven wees of dit gaan dood wees. En ek sou graag wou sien dat die mens liever deel sal wees van God en sy mentaliteit. Met respect gesê, God wil opbou, God wil herstel, God wil lewe hee. Hy wil hee dat die mens lewe moet ontvang, dis waarom dit so aangeteken staan in die skrif, want so lief het God die wereld gehad, het hy sy enige gebore seun gegeet, so dat elk kin wat in hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe die eeuwige lewe kan hee, net soos Jezus daar by die vrou van Samaria by die put was hy geïnteresseerd in lewe en ek denk ons moet ook daar die selfde gesintheid hee ek weet nou nie hoe jou leven is nie, jy ken jou self, of jy iemand is wat opbouw, of is jy iemand wat miskien dalk dinge sal wil vernietig, achteruit laat gaan, verwaarloos, of is dit een karakter by jou om alles nekies te maak, jy iets kan verf, ek weet nou nie of ek het by my pa geleer het, of wat nie, maar dit is hoe ek graag dinge wil sien, ek wil het graag, as iets nie geverf is nie, wil ek het verf, dat het nekies kan lyk, altyd, een poging om te kyk, of jy die omgeving waarin jy jouself bevind, nie kan opknap nie, herstel, In gemeentes waar ek was, was dit ook my prioriteit om te kyk of ek nie die plek kan verbeter nie, nie man die plek gebruik nie, maar om te kyk of jy dit nie kan verbeter nie nou net so dan the tang has the power of life and death, en ons moet dit onthou dit het hier die twee kante power Of life And Death En terwijl jy s'n bykie daar aan denk, Want ek gaan verder Na ander skrifgedeeltes ook kyk Maar ek wil nie te haastig daar oor beweeg En ek wil graag sien Dat het insink Hier in ons gesprek Dat Een mens woorde Is of Skippen helend, herstellend, of dit is afbrekend. En as ons aan God behoort, dan denk ek, dan sal dit liever hierdie positieve uitwerking verleer, dat ons dit so sal bedoel. Kom ons, luister, hierna Ann Murray, wat syng oor Bridge over troubled water. En jy sê, wat is die konnotatie van Bridge en dan troubled water. friend hier oor woorde en die effect van woorde en dankie Rosa, ek sien daar jy vir ons Johannes 10 vers 10 waar jy verwijs en sê, dit is een prachtig voorbeeld van die twee kante van die mundstuk nie, die dief dief wat kom om te vernetig en te verwoes, maar God wat gekom het om vir ons lewe te gee, nie, die twee kante prachtig hier is een voorbeeld Wat eindelijk baie interessant is om te gaan lees Dit is in 1 Samuel 25 En ek het die opskrif hier nou weer, hier geskryf Words of Names have an effect Woorde of name wo Words of all names Have an effect 1 Samuel 25 23 Wat ek nou hier Tussen die verse uitgehaal het Maar mens moet eindelijk die hele gedeelte gaan lees Baie interessant Van hier die vrou Abigail van Die man met die naam van Nabal Sy het na koning David Toegegaan en toe sê sy Verkoning David My my lord pay now attention to that wicked man Nabal. Nou ek weet nie hoe sal die mens dit nou in Engels uitspeek nie. Ek, ek het al achtergekom die Engelse verdraai die die woorde, ons aan die Afrikaanse vertaling hou dit net so daar da staan in die, in die Hebreeuwse tekst. In die Hebreeuwse tekst staan daar rechtig Nabal. Nou kom praat sy met koning David oor hier die man van haar en die man van haar sy naam is Nabal. En sy, sy het vir koning David geskenke geneem, omdat haar man eindelijk nie recht opgetreed tegen Nabal nie. Eigenlijk tegen koning David nie. En nou sê sy hier die volgende woorde wat belangrik is om na my te luister Sy sê, he is just like his name His name is fool full And folly goes with him Nou mense, dit is wat die woord nabal beteken Beteken het dwaas Nabal en hoe kom ek dit nou noem is tweerlei enerzijds moet die mens verzichtig wees wat jy jou kinders noem ek het ons nou vertrek hier met hierdie mense wat soos kyns oor die pastorie gebleid het en die verskrikkelijkste dinge vir daar die kind gesê het en die kind was so verwolderd, hy wou nooit huis toe gaan he. nou hierdie man het ook so dwaas opgetrees soos sy naam. Nou, dink net een bykie daar aan. Van dat hierdie persoon Nabal geboor is, tot nadat hy getrouwd is, moes hy die heel tyd hierdie woord hoor Nabal, en Nabal beteken dwaas. <laughs> dan zou dit seker nie snaaks wees dat die mens later so word soos wat jou naam is nie, want dis wat jy die hele tijd dan genoem word. Nou denk pik jy daar oor, ek wil jy my daar oor in nadenke wees, as dit dan so is, omdat ek sê nou as dit so is, want hier sê hier die vrou Abiga vir die koning, sy hy is net soos sy naam, en sy naam betekent Doas, hy sê Doas, moet asoblief nie aandag gee, aan wat hy gedoen het, en kyk hoe die vrou, hoe moes hy nou opstaan, en om gaan beskerm, by die koning, en vir die koning, as hy die gedeelte mooi lees, mense sê daar jylle donkie, vol goed en dinge gepak, en dit as een vredesoffer, na koning David toegevat, en vir hom gesê, assoblief, luister toch net na my, wat ek nou vir jou gaan sê, aanvaar hier die geskenke, maar moet nie, moet assoblief nie dit wat my man gesê het, ernstig opneem nie, hy is een dwaas, hy is soos wat sy naam sê. Nou, miskien moet jy die skrifgedeelte self lees, as jy dit nie onthoud dat jy dit al tevore gelees het nie. Maar dit laat die mens denk dat jou naam betekenis het. En dit het die heel tyd te invloed, hierdie woorde wat gespreek word op jou, want as iemand jou die heel tyd moest nou by jou naam roep, dan sê mense eindelijk iets vir jou. Dan het ek die derde punt hier, Words can be destructive. Misschien moet ek net vir oomlik terug gaan na die vorige uh, gedeelte van Nabal. Jy sal sê dat die heren soms mense sy name van ander het. To ek in Jerusalem was, het ek daar ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, oh, bejaarde dame, stok, stok, grys en verhimpeld. My jy, uh, baie oud, ach, sy moet zeker diep in die negentig gewees het. En haar naam, was Laila. Toes sy daar in Jerusalem aankom, ek weet nou nie, toe ek haar ontmoet het, hoe lang sy nou al in Jerusalem was, by hierdie groep, met ons daar fellowship nie. Maar toes sy daar aankom, toes het verhalen van haar gesê, kom ons verander jou naam, want Laila beteken nacht kom ons maak dit liever dat dit lig beteken en dis wat hulle dan gedoen het let haar naam toe nou verander van Laila af na van nacht na dag toe kan nie onthou Jezus het ook vir Petrus gesê jy is Petrus want sy naam was Simon, en Jezus het om Petrus, wat Petrus betekende, rots. So ek te gaan nou na hierdie volgende opskrifie, Words can be destructive. James chapter 3 verse 6 says, The tongue also is a fire, a world of evil amongst the parts of the body. It corrupts the whole person, set the whole cause of his life on fire, and is he itself set on fire by hell. Afrikaans, die die tong word vanuit die hell aan die brand gesteek. So, mense, as dit nou ernstig opgeneem word, dan denk ek, dan moet die mens verskrikkelijk versichtig wees voor jy jou mond oopmaak om te praat en dan liever te wacht dat die gees van die Heere in beheer kom van die mense denke want omdou alles wat jy sê kom ook uit jou denke uit kom uit jou hart uit dis ook Dit so belangrijk is vir hierdie gesprek rondom ons hart Omdat dit alles uit ons hart kom Is dit dan woorde van liefde En dan nou nie mensgemaakte liefde nie, want daar is een groot verskil Ons kan sê, jy weet die ene persoon is liefdevol en die andere is haardraand maar as een mooi gaan onderzoek instel dan lyk dit op ons begrip van liefde ook maar nie helemaal recht is totdat ons met Godse liefde te doona kry nie dat het helemaal totale alles ander soort van liefde is opheffende, jammer omgeed liefde herstellende helend, geneesend rechtig, dit, dit le op, op daar die soort van vlak maar mens kan klom woorde gebruik, verliefdeswoorde en soe meer en soe meer, so meer, sonder daar die intensies. So words can be destructive, woorde kan vernietig, soos wat ons begin het, daar uitspreke 18 vers 20 wat sê, The tongue is the power of life and death. Nou, waarin ek mik met alles wat ek nou ook gesê het, is om te mik na Godse woord toe. En so Godse woord is een skeppende woord. Dis helen, dis liefde, God is liefde. Ons kan sê ons het lief, maar God is liefde. So as een mens na God luister, dan is God bezig met, met sy liefde staal teen oor ons. En die woordkie wat my nou geneig het om hierdie paar verse aan te spreek en te gebruik, gaan oor die woord bijvoorbeeld geseend of welgelukzalig. Wel salig En as mens dit mooi onderzoek, bestaan dit uit drie gedeeltes Die woord wel en geluk en salig Nou, psalm 1 begin ook so Wel is die man wat sis en sis en so En Jezus sy salig wat ons nou ken, die zalig die Engels, the Beatitudes, waar die Heere sê, zalig is zo'n persoon, en zalig Nou, ek wil he, jy moet daarop begin concentreer. Dat wat God sê, gebeur. God het een skippende woord as God is met jou staan en praat, en hy sê, wel gelukzalig is jy, mense, wat denk jy wat gaan gebeur? Dit betekent, dit gaan een effect op jou heen, net soos die woord nabal, hy is die nabal genoem, en hy het precies so geword. As God met ons praat, as ek en jy dis sy woord by ons het, en ek oordink, sy woord, dis wat God wil hy, hy wil hy ons met die woord dag en nacht oordink, want God weet ons nou sy, sy woord het skepende kracht. Nou wil, wil jy nie dit wees wat staan in die woord welgelukzalig nie? Wel beteken om gezond te wees, na gees en siel en lichaam, Geluk ken ek en jy mons nou, ons weet wat beteken gelukkig, dis mons maar die teen oorgestelde van ongelukkig. Hoe lyk ons, lyk ons gelukkig? Of lyk ons ongelukkig? ons gezichtsuitdrukking verklappe klomdinge maar mens moet verzichtig wees omdat een mens dinge geërf het allemaal van ons het goed geërf van ons voorouers ons pa en ma en so meer en so meer maar ek dink as een mens met iemand begin praat het minstens dan kan een mens achterkom of iemand gelukkig is en of iemand ongelukkig is om ons gebruik een woord wat sommige mense soms gebruik van omgesakkel as iemand omgesakkel is as ons daar die woord nou wil gebruik want ons allemaal gebruik nie diezelfde woorde nie omdat ons woorde skat verskil vanuit ons situasie waarin ons groot het daar is sekere terme en terminologie wat ons geleer het en aangeleer het en wat ons gebruik en dan het ons zekere inhoude wat ons aan soe woord gee. Gelukkig, so gezond, na nou geest, siel en lichaam, totaal al gezond, gelukkig, want gelukkig, mens om gelukkig te wees, is amper maar soos een klank wat die mens afgee. Dit is een muziek, Of dit is een streelende, rustige muziek, of dit is dan nou daar die omgesakkelde klank wat ons dan afgeef. En hou dit nou net so in jou achterkom, binnen in ons lichaam het ons muziek, dit is daar. Ek gaan dit op een stadium proberen, net kyk of ek die technologie so onder die knie kan kry, dat ek daarop kan klik, of klik en dat jy dit dan sal hoor en vir jou sê, dit is nou kromosom nummer 1 en kromosom nummer 2 en 3, en al die 23 kromosome paare wat ons in ons lichaam het, dat jy kan luister hoe dit, hoe dit klink. Want ons het muziek binnen in ons, wat onhoorbaar is vir mense wat nou by jou staan, maar dit kan elektronies geamplificeer word en dit kan mis daarna luister, maar dit, dit vorm eindelijk jou persoonlikheid en die muziek achtergrond binnen in jou, of jy gelukkig is of jy ongelukkig is, of jy rustig is of jy onrustig, wat is een soort persoonlikheid? Het jy rustige persoonlikheid of is dit onrustig? Voel mense onrustig in jou teenwoordigheid of voel hulle rustig? in jou teenwoordigheid. Wel geluk salig, die woord salig, beteken om, die saligheid te beerve, die saligheid beteken die eeuwige lewe, saam met God. Nou kan een mens al hier op aarde, daar die saligheid deelachtig word? Ja natuurlijk, Ek en jy is hier reisigers en ons is vreemdelinge en ons adres is eindelik nie hier op die aarde nie, want ons burgerskap is in die hemel. En ek het die zaligheid ontvang die oomblik toe ek Jezus Christus aangeneem het as my persoonlijke verlosser en zaligmaker. Maar soms neem dit tyd dat ek en jy dit kan begryp en verstaan, daarmee vrede maak en lewe soos mense wat die zaligheid deelachtig geword het. Nie soos iemand wat die hele tyd onzeker is oor dinge nie. Maar zekerheid bringe rustigheid in die mense lewe. Wel, geluk, sale welgeluk gelukzalig. En onthou die Hebreeuwse woord klink so, asjere, asjere. Maar onthou, ek het al vir jou gesê dat die Hebreeuwse teks het muzieknote in. En ek ga nog probeer om die woord recht uit te spreek, want ek het was nou nog nie by een Jeshua opleiding nie, nou, dit is een Torah school, dit kan nie net in Jerusalem en omgeving kry, jy moet maar daar wees, jy moet maar daar gaan klas draf, en daar sit, en dan moet jy die Hebraeus uit die aard van die saak goed ken, want jy gaan nou nie Hebraeus leer, en gaan leer om het uit te spreek, om het recht in die tekst te kan kan te leer, chant. En ek so graag wil hee, dat jy moet hoor en saam met my luister, want God werk en hy skip, dier sy woord, en hoe meer ek en jy sy woord gaan hoor, hoe meer gaan God skip. Nee, net gaan ons soos hy word. Want ons moet die goddelike natuur deelachtig word en daarmee groet ek jou hier vanuit Airene, stad van Vrede, Suid-Afrika. En mag jy een mooi wonderlijke nageris genieegd oor. Hoop jy slaap, baie, baie lekker en rustig en dan sien ek jou dievee Morgen weer hierdie tyd. Shalom.